Роберт Гайнлайн Двері у літо Читає Сергій ОРОбчук. Десять Тієї миті, коли сіпчо ляснув по тумблеру, я мало не скрикнув, щоб він спинився. Запізно я вже падав. У голові спалахнула болюча думка Не хочу. Я відмовився геть від усього. Мало не довів до смерті нещасну стару людину, яка мені анічогісінько поганого не зробила. Я навіть не знав, у який бік мене перекине. Ба більше не знав, чи стрибок взагалі вдасться. А потім я впав. Здається, висота там була ледь, -ледь більше за метр, але я такого не очікував. Ляпнувся як мішок. От, дідько, ви тут звідки взялися? Якийсь чолов'яга, років сорока, лисий, сухорлявий і підтягнений, стояв переді мною перші руки в боки. Він мав вигляд людини тямущої. Розумне обличчя, дуже приємне, хоча у погляді помітно було спрямоване на мене роздратування. Підкопившись, я зрозумів, що сиджу на дрібних камінцях та соснових голках. Поруч із чоловіком стояла приязна гарна жінка, трохи молодша від нього. Спантиличено дивилася на мене, але я мовчав. «Де я?» – дещо дурнувато запитав я. Кортіла сказати, у якому я часі, але це прозвучало б ще дурніше. До того ж, мені це навіть на думку не спало. Щойно я побачив цих людей, то зрозумів, що це не той час. До стоту не 1970 рік. І не 2001. У 2001 так ходили, хіба що на пляжі. Вочевидь, мене перекинуло в майбутнє. І чоловік, і жінка були голі-голісінькі. Лише засмага вкривала їхні тіла. Навіть реп'яхівку не вдягнули. А втім, їх це ані трохи не бентежило. Певну відсутність одягу їх цілком влаштовувала. «Е, ні, не змінюйте тему», – обурився чолов'яга. «Я вас запитав, як ви сюди потрапили?» Він позирнув угору. Парашут у гілках заплутався чи що? У будь-якому разі, що ви тут робите? Це приватна власність. Вхід сюди заборонено. І що це у вас за карнавальний костюм? Мені здавалося, що якраз у мене з одягом усе гаразд. Особливо, як порівняти з ним самим. Але я промовчав. Інший час, інша мода. Я вже зрозумів, що втрапив у халепу. Не треба, Джони. Жінка опустила долоню супутникові на лікоть. Здається, він поранився. М'яко додала пані Чоловік позирнув на неї, а потім уважно придивився до мене. «Ви поранені?» Я спробував піднятися. «Вдалося?» «Начебто ні. Може, декілька сенсів матиму. Ммм, яке сьогодні число?» «Е? Сьогодні перша неділя травня. Третя травня, якщо не помиляюся. Дженні, сьогодні ж третя?» «Саме так, Любий. Слухайте, наполегливо заявив я. Я сильно стукнувся головою. Нічого не петраю. Яка сьогодні дата повністю?» Та про що ви? Мені варто було б столити пельку та дочекатися, доки з'явиться можливість отримати цю інформацію в якийсь інший спосіб. Газету переглянути чи календар або що. Але очікування здавалося нестерпним. Я мусив дізнатися це просто зараз. Який рік? Братику, ото гепнуло ні вроку. року. Нині 1970. -й. Джон знову підозріло на мій одяг. Від полегшення я мало не зумлів. Мені вдалося. Вдалося. І стрибнув незапізно. «Дякую», – пробурмотів я. «Щиро, ви навіть не уявляєте. Чоловік усе ще дивився на мене так, ніби збирався викликати поліцію. Я страждаю на раптові напади амнезії. Прийдьмо, додав я. Якось м -м, цілих п'ять років втратив. Це, мабуть, досить неприємно», – повільно вимовив Джон. «Ви зараз у змозі відповісти на декілька запитань?» «Не напосідайся на нього, сонечку», – ніжно зупинила його Джені. Він начебто пристойна людина. Гадаю, він просто припустився помилки. Це ми ще побачимо. То що скажете? Я добре почуваюся, ну, б то наразі. Хвилину тому зовсім із пантелику збився. Гаразд, як ви сюди потрапили? І чому так вдягнені? Чесно кажучи, я не знаю, як сюди дістався. І достеменно не знаю, де саме я зараз. Ці напади вкрай раптові. А щодо одягу, гадаю, можете вважати мене ексцентричною людиною. У вас одяг теж досить своєрідний. Ну, тобто відсутність одягу. Е, так. Він оглянув себе і сміхнувся. Я цілком усвідомлюю, що наш із дружиною стиль одягу, брак одягу, за певних обставин вимагав би пояснень. Але я волів би, щоб пояснення надавала людина, яка порушила межі приватного володіння. Розумієте, вам тут не місце, який би у вас не був одяг. А от ми маємо саме такий вигляд, який потрібно. Ви перебуваєте на території... Денверського клубу нудистів «Промінь». Джон і Дженні Саттони виявилися інтелігентними, врівноваженими та доброзичливими людьми, які й землетрусби ввічливо пригостили чаєм. Джона відверто не задовольнили мої ухильні пояснення, але Дженні утримала його від подальших розпитувань. Я дотримувався легенди про провали в пам'яті, сказав, що пригадую лише вчорашній вечір, коли був у Денвері в готелі Нью Браун. Усе це дуже цікаво і навіть захопливо. Зрештою, здався Джон. «Гадаю, хтось буде їхати до Болдера та підвезе вас, а вже звідти поїдете автобусом до Денвера». Він зміряв мене оком. «Але якщо я приведу вас до готелю-клубу, гості вам просто не дадуть із допитливості». Я позирнув на свої штани, невиразно ніяковіючи від того, що я вдягнений, а сад Здавалося, ніби це зі мною щось не так, а не з ними. «Джоне, буде легше, якщо я теж роздягнуся». Така перспектива не надто мене турбувала. Сам я ніколи не ходив до нудийських клубів, адже не бачив у них жодного сенсу. Але ми із Щаком декілька разів їздили на вихідні відпочити в Санта-Барбарі та якось навіть до містечка Лагуна-Біч дісталися. На пляжі голе тіло здається цілком доречним, а отоді як чимсь неприродним. Безумовно, Джон кивнув. «Любий, ми можемо відрекомендувати його як нашого гостя», – запропонувала Дженні. Ну, Кохання моє, сходи до клубу. Я покладаюся на твої чари. Поспілкуйся з мешканцями, розпусти чутки про те, що ми чекаємо на гостя. Звідки краще сказати тені?» «З Каліфорнії. З Лос-Анджелеса». Я мало не бовкнув з великого Лос-Анджелеса, але вчасно згадав, що маю бути обережним зі словами з майбутнього. Люди тут досі ходять у кіно, а не на помац. Я і справді звідти. «З Лос-Анджелеса». Гадаю, цього та імені Денні має бути цілком достатньо. Тут ніхто не називає прізвища, хіба що з власного бажання. Сонечку попліткуй трохи удаючи, ніби всі і так мали б знати про Денні. Мовляв, за півгодини ми маємо зустріти його біля воріт. А насправді йди не до воріт, а повертайся сюди і сумку мою прихопи. Навіщо тобі сумка, любий? Запхаємо туди цей маскарадний костюм. Натож вже ця одежина підозріла, щоб там Денні не казав про ексцентричність. Я чкрунув у кущі, щоб роздягнутися. Щойно Дженні Сатон піде, в мене не буде відмовки, ніби мені ніякого, то мушу сховатися. А сховатися я й справді мусив, бо під одягом на пузі в мене було намотано золотого дроту на 20 тисяч доларів. За моїми підрахунками, в 1970 році золото коштувало десь 60 доларів за унцію. Зняти його було дуже просто, адже після деякої халепи з роздяганням у ванні я вирішив переробити імпровізовану гірлянду на справжній пояс, щось на кшталт плетива із застіпкою спереду. Загорнувши золото в одяг, я спробував удати, нібито клунок важить не так же й багато, і там лише мій костюм. Сатун з глянув на вузол, але промовчав. Потім запропонував мені цигарку. Носив пачку примотаною гумкою до гомілки. Я й не думав, що колись ще побачу цей сорт курева. Я змахнув цигарку, але вона не запалилася сама собою. Тоді я попросив Джона прикурити. «Ну що?» – тихо промовив він. «Тепер, коли ми залишилися на одинці, може, хочете мені щось розповісти? Я збираюся поручитися за вас у клубі і маю принаймні бути впевненим, що від вас не буде жодного клопоту, адже йдеться про моє чесне слово. Я затягнувся, і дим залоскотав мені горло. Не буде від мене клопоту, Джоне. Клопоту мені точно не потрібно». «Ну, мабуть, що так» то ви наполягаєте на версії із стратою пам'яті. Я замислився. Це неможлива ситуація. І цей чоловік має право знати. Водночас він, безумовно, мені не повірить. Я на його місці не повірив би. А навіть якщо повірить, так буде ще гірше. Може здійнятися страшний гармидер, якого я, власне, хотів би уникнути. Либо, якби я і справді був мандрівником у часі, який стрибнув у минуле заради наукового експерименту, то я мусив би шукати розголосу Наводити неспростовні докази, прагнути співпраці з вченими. Але я стрибнув не заради цього. Я зробив це собі на користь, щоб обкрутити темне дільце, оборудку, до якої не хотів привертати зайвої уваги сторонніх. Я просто шукав двері у літо, тишком-нишком. Джонні, якщо я вам розповім, ви мені не повірите. Ммм, можливо. А втім, я побачив, як переді мною з неба впала людина і не розбилася, вдягнена в химерний одяг. Не знаю, де вона і яке нині число. Денні, я читав Чарльза Форта, як і всі, але ніколи не очікував, що сам побачу такий випадок. Проте, коли вже таке сталося, я не думаю, що побачене можна пояснити якимсь фокусом. Отже, що ви хотіли мені сказати? Джоне, дещо у вашій манері висловлюватися. Деякі слова. У мене склалося враження, нібито ви адвокат. Саме так, а що? Чи можу я розраховувати на конфіденційність? Хм... Ви просите мене про надання професійних послуг? Так, можна і так сказати. Мабуть, мені знадобиться ваша порада. Гаразд, розповідайте. Я гарантую, що наша розмова не підлягатиме розголосу. Добре, я з майбутнього. Мандрівник у часі. Який час Сатун мовчав. Ми вляглися і засмагали, випроставшись на сонечку. Я намагався зігрітися. Травень у Колорадо сонячний, але прохолодний. А Джон, схоже, звик до такої погоди і просто насолоджувався промінням, жуючи соснову голку. «Маєте рацію», – зрештою сказав він. «Я вам не вірю. Амнезія – то амнезія». «Я ж сказав, що не повірите». «Не хочу вірити, скажімо так», – адвокат зітхнув. «Як не хочу вірити у привідів, реінкарнацію, екстрасенсів, усю цю магію? Мені подобаються прості штуки, які я можу зрозуміти. Гадаю, більшості людей, йдеться так само. Тому насамперед...» Я раджу вам говорити на цю тему, лише коли ви впевнені в конфіденційності розмови. Не варто це розголошувати. І не збирався. Він перевернувся на інший бік. Думаю, що варто спалити ваш одяг. Я піджукаю вам щось, у чому можна ходити. Ця тканина взагалі горить? Ну, не дуже. Скоріше плавиться. А от взуття вдягніть. Ми зазвичай не ходимо, бо соніш, а ваше взуття не надто впадає в очі. Якщо хтось запитає, скажете, що пошили на замовлення. Таке спеціальне ортопедичне взуття. Саме так її насправді. Добре. Він простягнув руку і почав розгортати клунок з одягом. Я не встиг його зупинити. Що за чортівня? Було запізно щось робити, тому я не заважав йому. Де ні? Приголомшено пробормотів Джон. Це те, що я думаю. А що ви думаєте? Золото. Так. Звідки воно у вас? Купив. Сатан набережно торкнувся металу. Дріт був надзвичайно м'яким. Податливим, наче пластилін. Потім підняв його, намагаючись визначити вагу. Трясся, Дені, послухайте мене уважно. Я поставлю вам запитання. А ви добряче подумайте, як саме відповісти. Я не працюю з клієнтами, які мені брешуть. Відмовляюся від таких. І я не буду співучасником злочину. Отже, ви отримали цей метал у законний спосіб? Так. Може, ви не чули про постанову щодо «Золотого резерву» від 1968 року? Чув. Я отримав це золото законно. І збираюся обміняти його на долари у Денверському монетному дворі. Маєте ліцензію ювеліра? Ні. Джоне, я кажу правду. Вірите ви мені чи ні? Там, звідки я потрапив сюди, я придбав це золото в магазині. У цьому було не більше протизаконного, ніж у диханні. А тепер я хочу обміняти його на долари за першою з можливості. Я знаю, що зберігати його – це незаконно. Що мені загрожує, якщо я прийду на монетний двір? покладу золото на стіл і попрошу його зважити. Насправді нічого, якщо наполягатимете на вашій версії про амнезію. Але нерви вони вам, якийсь час пошарпують, не сумнівайтеся. Адвокат глянув на золотий дріт. Гадаю, вам варто його землею притрусити трохи. Закопати? Та ні, копати це вже занадто. Але якщо золото і справді ваше, то я раджу казати всім, нібито ви знайшли його в горах. Саме там старателі його зазвичай і шукають. Ну, як скажете, я не проти маленької невинної брехні. У будь-якому разі за законом воно належить мені. Але чи справді це брехня? Коли ви вперше побачили це золото? Від якого числа воно у вашій власності? Я замислився. Здається, я купив його того дня, коли поїхав з Юми, тобто десь у травні 2001, близько двох тижнів тому. Отакої. От Знаєте, враховуючи ваше формулювання, Джоне, уперше я побачив це золото, тобто найбільш рання дата коли воно перейшло в мою власність, це сьогодні, 3 травня 1970 року. Сатун кивнув. Отже, ви знайшли його в горах. Сатуни залишилися в клубі аж до ранку понеділка, і весь цей час я провів із ними. Інші гості поводилися дуже приязно, та на мій подив не пхали носа у мої справи. Ще жодного разу я не зустрічав компанію, настільки позбавлену допитливості. Потім я збагнув, що ця поведінка є цілком нормальною для клубу нудистів, але тоді здавалося, що це найтактовніші та найовічливіші люди в світі. Джон та Дженні мешкали у двомісному будиночку на території клубу, а мене поселили в гостьовій кімнаті з пружинним ліжком у будівлі адміністрації. Там було страшенно холодно, і наступного ранку Джон дав мені сорочку та блакитні джинси. Мій одяг ми використали, щоб загорнути золото, яке тепер лежало в багажнику саттонівського автомобіля, моделі Ягуар-Імператор. Розкішна автівка свідчила, що подружжя досить заможня, не пройди світи якісь. Утім, це і так було зрозуміло з жонової поведінки. Сатони запросили мене переночувати в них у місті, а у ефторок уранці Джон уже віддав мені частину грошей. Золота я більше не бачив, але протягом наступних декількох тижнів новий знайомий виплатив мені його повну вартість за розцінками Денверського монетного двору, за вирахуванням стандартної комісії ліцензованих скупників дорогоцінних металів. За власні послуги він і цента не взяв, і ні слівця не промовив про те, як саме йому вдалося все продати. Проте я й не переймався. Щойно з'явилися гроші, я взявся за роботу. Уже у вівторок, 5 травня 1970-го, Дженні повозила мене містом і допомогла орендувати невеличке помешкання в мезоніні будинку, у старому торговельному районі. Там я поставив лише креслярський стіл, верстак, армійську розкладайку та усе. У помешканні було світло – 120 на 240, як і годиться, газ, вода і туалет, який постійно забивався. Утім, більшого мені не було потрібно, до того ж я намагався заощаджувати кожен цент. Креслити на старому кульмані з ракетками справа марудне ще й купа часу марнується, а в мене хвильки вільної не було. Тому я спочатку зібрав собі кресляра Кріса, а вже потім перезібрав універсального інстона. Щоправда, тепер це вже був перевертень ПІД – автоматон загального використання. Я налаштував схеми так, щоб пристрій міг виконувати майже будь-які завдання, з якими упоралася б людина. Звісно, за наявності відповідних інструкцій, збережених у торсенівських трубках. Я знав, що перевертень ПІД не завжди буде універсальним. Його нащадки розвинуться ціле сомнище вузькоспеціалізованих пристроїв. Але запатентувати я хотів саме модель як найзагальнішого спрямування. Для патенту не потрібна робоча модель, досить лише креслень та опису. Але я прагнув створити гарну модель пристрою, щоб його переваги можна було продемонструвати будь-кому. Перевертень ПІД мав продаватися, і я покладався на практичність пристрою та, очевидно, економію коштів, закладену в самі принципи його майбутнього серійного виробництва. Винахід має не лише працювати, але й приваблювати інвесторів. Патентне бюро і так захаращене штукенцями, які працюють, але не передбачають жодного комерційного використання. Робота просувалася водночас швидко і повільно. Швидко, бо я достеменно знав, що роблю. Повільно, бо в мене не було нормальної майстерні, а ще я мусив працювати сам один. Трохи згодом я не витримав і з орендував таки деякі інструменти. Хоча мої запаси готівки дещо зменшилися, стало значно легше. Я працював від сніданку до виснаження сім днів на тиждень і лише одні вихідні на місяць проводив із Джоном і Джені в нудейському клубі неподалік від болдера. На початку місяця обидві моделі працювали як треба, і я був готовий перейти до креслень та описів. Я розробив і замовив симпатичні корпуси для Кріса та Піта, строкаті, лискучі, лаковані, а ще відправив прохромувати ці зовнішні рухомі деталі. Ось і все, чому я покладався на сторонніх виконавців. Мені аж боляче було витрачати на це гроші, але я розумів, що без цього не обійтеться. Звісно, куди лише можливо, я б хав стандартні деталі, які можна замовити за каталогом. Без них ні зібрав би ні кріса, ні Піта. Та й промислове виробництво було б неприбутковим. На запчастини грошей не шкодував, а от витрачатися на красу на замовлення мінімуляло. Вільного часу, щоб потинятися містом, у мене не було. Але воно й найкраще. Якось я купував сервомотор і зустрів знайомого з Каліфорнії. Він заговорив зі мною, і я відповів, не замислившись про наслідки такої розмови. Гей, де не? Де не дивіться? Не очікував побачити тебе тут. Я думав, ти в махаве. Ми потиснули руки. Так і у відряджені. За декілька днів повертаюся. А я вже сьогодні їду. Зателефоную Мелзу та розповім про тебе. Не треба. Я збентежено поглянув на приятеля. Будь ласка, чому ні? Я думаю, ви з Майлзом досі не росли вода. Куди голка, туди й нитка. Ну, слухай, Морте, Майлз не знає, що я тут. Я взагалі-то їздив до Альбукерки у справах компанії, але заразом заскочив сюди владати одне дуже особисте дільце. Петра спрощує. фірмою це аж ніяк не пов'язано. А мені не хочеться говорити про це з Майлзом. Тереш жінку в халепи якусь скочив? З розумінням примружився Морт. Ну, так. Вона що, заміжня? Щось накштал того. Зрозуміленько, підморгнувши знайомий, змовнець кіпхнув мене під бік. Наш друзяка має стоячі поритани, неге ж? Добре, я тебе прикрию. Добре, я тебе прикрию. А колись може ти мені чимось підсобиш. Вона хоч гарнюня. Підсобити б тобі писок, начистивши, зламав кадьоти нікчемний, подумав я. Морд був роз'їзним агентом невдахою, який витрачав більше часу на спроби спокусити чергову офіціантку, ніж на розмови з клієнтами. Та й товар продавав такий же паскудний, як і він сам. Якісь підробки, що не відповідали заявленим технічним характеристикам. Але я пригостив його пивом, замилюючи очі вигадками про заміжню жінку, яку я нібито покохав. І терпляче вислухав хвастощі про його походеньки, теж без жодного сумніву, суцільну брехню. На цьому ми й розійшлися. Іншим разом я спробував пригостити пивом доктора Сіпчела, але мені це не вдалося. Я випадково поруч із ним за барною стійкою цілодобовому супермаркеті на Чампа-стріт, і лише потім опізнав його у дзеркалі. Спочатку мені захотілося заповзти під стійку, щоб сховатися від нього, але я швидко отямився, зрозумівши, що усіх людей у 1970 році саме через нього мені перейматися не треба. Ніщо не могло піти не так, оскільки ніщо вже не пішло не так. Себто не піде. Ні, не так кажу. Я облишив спроби сформулювати це речення. Якщо колись подорожні в часі стануть звичним явищем, у граматику мови Либонь потрібно буде додати ще декілька часів, щоб описувати відповідні зворотні ситуації. Ото, мабуть, мудровані словоформи будуть. Навіть перед минулий час французької мови чи теперішньо минулий час латини у порівнянні з ними здаватиметься забавкою. У будь-якому разі, хоч би йшлося про минуле майбутнє або навіть якийсь виверт у часі, Сіпчел не становив жодної проблеми в теперішньому. Я придивився до його обличчя в дзеркалі, міркуючи, чи не переплутав, бував професора з кимсь іншим. Аж ніяк. На відміну від мене, з моїми стандартними рисами обличчя, Сіпчел мав дуже виразну зовнішність. Суворий, самовпевнений, трохи пихатий та надзвичайно вродливий. Ну, викупаний Зевс. Я пам'ятав його вже за часів занепаду, але не мав жодних сумнівів, що це він. Від думки про старого професора мені стало соромно. Я жахливо обійшовся з ним. Захотілося якось виправити це. Щось не так. Перехопивши мій погляд у дзеркалі, Сіпчел повернувся до мене. Ні, перепрошую, ви ж доктор Сіпчел, правильно? В університеті працюєте? В Денверському саме так. Ми знайомі? Я мало не виказав себе, забувши, що в цьому році він ще викладав у Денвері. Важко пам'ятати дві часові лінії водночас. Ні, докторе, але я якось слухав вашу лекцію. Можна сказати, я один із ваших шанувальників. Його губи смикнулися в напівусмішці, але він не піддався на лисощі. Із цього, як і з інших деталей поведінки, випливало, що професор ще не потерпав від нагальної потреби у підлабузництві. У цьому році Сіпчел не вірив у себе, і власного свалення йому цілком вистачало. «Упевнені, що не переплутали мене з кимось? Бо ви дивитеся на мене як на якусь зірку кінематографа. Аж ніяк. Ви, доктор Гюберт Сіпчел, знаменитий фізик». Скажімо так, я просто фізик. Його губи знову смикнулися. Чи намагаюся ним бути? Ми трохи потеревенили, і я спробував запросити його випити, коли професор уже попоїв. Мовляв, це честь для мене. Але він відмовився. Та я майже й не п'ю, сіпчел похитав головою. І ніколи не дозволяю собі пити в робочий час. Але дякую за запрошення. Приємно було з вами поспілкуватися. Заходьте якось до мене в лабораторію, якщо будете в нашому університеті. Я обіцяв так і зробити. Я обіцяв так і зробити. Утім, потрапивши в 1972, більше я нічим себе і не виказав, бо розумів, що маю робити. До того ж більшість людей, які могли б упізнати мене, мешкали в Каліфорнії. Я вирішив, що як зустріну тут якогось знайомого, то відкараскоюсь від нього якнайшвидше. Не варто було ризикувати. Окрім того, я повсякчас халепи через дрібниці. Наприклад, якось прище ми впали з блискавкою, бо забув, що мій одяг немає зручнішої та безпечнішої реп'яхівки. Лише за півроку в майбутньому я звик до багатьох тамтешніх повсякденних речей, які здавалися тепер украй необхідними, і мені їх не вистачало. А гоління? Я знову мусив голитися. Або застуда. Цей жахливий привид минулого напосівся на мене, бо я потрапив під дощ, забувши, що одяг цього часу пропускає воду. От якби витончені естети, що глузують з ідеї прогресу, розводяться про красу старовини, Зрозуміли, яка то капусть. Посуд дозволяє обіду охолонути, сорочки треба прасувати, дзеркала у ванній кімнаті пітніють саме тоді, коли ви хочете ними скористуватися, з носа тече, під ногами багнюка, у легенях щось хлюпає. Я звик до покращення життя в майбутньому, і 1970-й повсякчас викликав роздратування через такі дрібниці, аж доки я не пристосувався до цього року знову. Однак навіть пес звикає до бліх. Денвер 1970 року був химерною місциною зі старомодною атмосферою, і я полюбив його всім серцем. Це місце немало нічого спільного з вихолощеним лабіринтом нового плану, яким здавалося, тобто здаватиметься, коли я приїхав, себто приїду, туди з Юми. Тут досі мешкало менше, ніж 2 мільйони людей, досі гурчали автобуси та вантажівки на вулицях. Досі існували вулиці як такі, і Колфакс-Авеню я знайшов без проблем. Денвер ще пристосовувався до ролі національної столиці з урядовим кварталом і не надто вільно почувався в цьому образі, неначе наче хлопчик у першому в житті діловому костюмі. Дух Денвера досі пишався чоботами з високими підборами та гогнявою говіркою дикого заходу, хоча вже відчував, що настав час рости, перетворюватися на міжнародну метрополію з її посольствами, шпигунами та знаменитими ресторанами вишуканої кухні. Місто гарячково розповзалося на всі боки, Намагаючись знайти місце для бюрократів, лобістів, перемовників, клерків та всіляких посіпак. Зводилися на швидкоруч будинки і, здавалося, нібито стіни здіймаються над землею так похапливо, що можна і не помітити, як десь на першому поверсі загубилася корова з лугу. А втім, наразі Денвер лише поглинув містечко Орора і випростався ще на декілька міль на схід, підібрався до Гендерсона на півночі та до Літлтона на півдні. Тож на шляху до Академії повітряних сил у колорадо Спрінс ще збереглися поля та луки. На заході до міста підступала височина, а до офісів федеральних бюро простяглися тунелі в горах. Денвер часів федерального буму мені подобався, але кортіло якнайшвидше повернутися у свій час. Особливо, коли виникала якась чергова капость. Влаштувавшись покоївку та заощадживши трохи грошей, я повністю довів до ладу зуби, не очікуючи, що колись мені доведеться звертатися до стоматолога знову. Але в 1970 році пігулки для профілактики каріусу ще не винайшли, і незабаром у мене утворилася дірка в зубі. Боліла страшенно, інакше я на неї уваги не звернув би. І я пішов до дантиста. Чесно кажучи, я й забув про те, що він міг побачити дещо дивне. «Що це за чудосія? Хто вам зуби лікував?» «Він витяг руку з мого рота». Кажу, хто це зробив і як. Га, ви про зуби. Та це такий експериментальний метод. Я в Індії підлікувався. Як вони там так зробили? Мені звідки знати. Хм, зачекайте хвильку. Маю декілька рентгенограм зробити. Стоматолог заповзявся порпатися з обладнанням. Е, ні, заперечив я. Просто почистте мені той премоляр. Запломбуйте, як хочете, та й випустіть мене звідси. Але ж... Вибачте, пане лікарю, але я вкрай поспішаю. Він узявся до роботи, хоча іноді й зупинявся, роздивляючись мої зуби. Я заплатив готівку і не назвався. Гадаю, можна було б дозволити зробити рентген, але потайливість уже стала мало не рефлексом. Рентгенограми тому стоматологу не зашкодили б. Та й не допомогли б, бо рентген не покаже, як саме відбувалася регенерація, а я й сам цього не знав. Немає часу краще, ніж минуле, щоб утілити всі задуми. 16 годин на день я марудився з креслярем-крісом та перевертним пітом але встиг зробити ще дещо. Завдяки допомозі юридичної фірми Джона я анонімно доручив одному детективному агентству з філіалами в усіх Штатах знайти інформацію про минуле Бель. Повідомив детективу її адресу та реєстраційний номер і модель автівки. Кермо чи не найкраще місце для зняття відбитків пальців. А ще поділився підозрами про те, що вона заміжня, і на неї заводили справу в поліції. Коштів як бракувало. Я не міг дозволити собі широкомасштабне розслідування, як у детективному романі. Коли мені не відповіли за два тижні, я попрощався з грошима. Але проминуло ще декілька днів, і Джону на робочий стіл поклали товстезний конверт. Бель виявилася заповзятливою панянкою. Народилася вона на шість років раніше ніж стверджувала, і ще до вісімнадцяти стигла одружитися двічі. Перший шлюб не був дійсним, бо той її чоловік уже мав дружину. Якщо з другим вона й розлучилася, агентство не знайшло такої інформації. Після цього Бель виходила заміж іще чотири рази. Потім, в одному із тих випадків у детектива виникли сумніви. Могло йтися про шахрайство для отримання виплат у дові учасника бойових дій. Імовірно, вона просто використала документи якогось солдата, а той вже був мертвий і не міг опиратися. Ще з одним чоловіком Бель розлучилася. Заяву на розлучення подав чоловік. Один чоловік загинув, з іншим вона досі була одружена у лапках. Її справа в поліції була досить великою за обсягом та сповненою цікавинок, але засудили її лише раз у Небрасці. Ще й умовно, без відбуття покарання. Детективу вдалося встановити лише завдяки відбиткам пальців, бо Бель порушила умови звільнення, змінила ім'я та підробила новий номер соціального страхування. Агентство запитало, чи потрібно повідомити про це поліцію у Небрасці. Я сказав їй не перейматися через це, бо Белю текла 9 років тому, а засудили її за не надто тяжкий злочин. Вона лише звабила когось і потім шантажувала цю людину. Цікаво, якби йшлося не про шантаж, а про торгівлю наркотиками. Чи вчинив би я інакше? Імовірність рішення різь складна. Робота над кресленнями просувалася повільніше, ніж мені хотілося б. І я нещувся, як уже настав жовтень. Опис винаходів я написав лише наполовину, адже він мав доповнювати креслення. За умови патентоспроможності спроможності навіть іще не брався. А головне, досі я нічогісінько не зробив, щоб домовитись із кимось про виробництво, без якого все це було намарно. Утім, я й не міг нічого вдіяти, аж доки не мав повністю робочих моделей винаходів, які можна продемонструвати. Та часу познайомитися з підприємцями мені бракувало. Ось частіше спадало нагадку, чи не припустився я бува помилки, не попросивши доктора Сіпчіла становити сув щонайменше на 32 роки, а не на 31, якісь жалюгідні три тижні. Недооцінив потрібний на все час? і переоцінив власні можливості. Ці іграшки я досі нікому не показував, навіть друзям-саттонам. Мені не хотілося приховувати винаходи, але я не мав бажання розводитися про це і вислуховувати даремні поради, доки моделі ще не готові. Останньої суботи вересня ми домовилися із Сатонами поїхати відпочити в промені. Відстаючи від графіка, напередодні я запрацювався, а вже вранці прокинувся на світанні від нестерпного лементу будильника. Вимкнувши цей пристрій для тортур, я подякував Богу, що в 2001-му таких жахливих штукенцій уже не існує. Хотів поголитися і зібратися до приїзду сатунів, вони мали підібрати мене на автівці, але ледь втримався на ногах. Цяк так оговтавшись, я попхався до цілодобової аптеки на Розі, де був телефон, бо вирішив попередити сатунів, що нікуди не поїду. Треба було працювати. Дені, ти занадто вже заглибився в роботу», – взялася переконувати мене Джені. Вихідні на природі тебе збадьорять. Нічого не вдієш, Жені. Мушу залишитись, вибач. Що за маячня?» Джон узяв слухавку другого телефону на тій же лінії. «Я маю працювати, Джоне, мушу та й по всьому. Передавай там від мене привіт друзякам у клубі». Я повернувся до помешкання, спробував підсмажити собі яєчню з хлібом, але грінки згоріли, а жовток розтікся, То я поринув у роботу над креслярем Крісом. А за годину сатани постукали у двері. У гори в ті вихідні ми так і не вибралися. Натомість я продемонстрував подружжю обидва винаходи. Кресляр Кріс Дженні не надто вразив. Жінці такий винахідній до чого, хіба що вона сама інженер. А от від перевертня Піта вона була просто у захваті. Сатони користувалися покоївкою другої вже вдосконаленої моделі, і Джені зрозуміла, наскільки в Піта більше можливостей. А от Джон відразу розпізнав усю значущість кресляра Кріса. Коли я показав йому, як натискаю клавіші, а на папері з'являється мій підпис, визнаю, для цього мусив добряче потренуватися, його брови сіпнулися вгору, та там і залишилися. Друже, та через тебе тисячі креслярів залишаться безробітними. Аж ніяк. Цій країні бракує талановитих інженерів, а потреба в них зростає щороку, тому мій пристрій просто допоможе надолужити цю нестачу. Ще через покоління ця штукенція стоятиме в кожному конструкторському бюро і архітектурному закладі Америки. Кресляри майбутнього навіть не знатимуть, як без неї впоратися, так само, як сучасні механіки не уявляють собі роботи без верстатів. Ти так кажеш, ніби сам це бачив. А я й бачив. Джон поглянув на перевертня Піта, той якраз прибирав стіл, та на кресляра кріса. Дені, іноді я думаю, що ти, можливо, сказав правду. Ну, знаєш, коли ми щойно познайомилися. Я знизав плечима. Можеш вважати це яснобаченням. Але я й справді знаю, як буде. Я в цьому впевнений. То хіба важливо, звідки я це знаю? Мабуть, ні. І що плануєш робити з цими штуками? У тому-то й справа, Джоне. Я спохмурнів. Я непоганий інженер і всякий такий механік, якщо потрібно щось зібрати. Але я не підприємець і вже переконався в цьому. Ти ніколи патентним правом не займався? Я тобі вже сказав, що ні. Це справа для спеціаліста. А ти такого спеціаліста знаєш? щоб чесна людина була і до того ж тямуща. Зараз я вже на тому етапі, коли потрібна допомога такого юриста. Хочу заснувати фірму, щоб виробляти ці пристрої і забезпечити початкове фінансування, але мені бракує часу. Страшенно бракує часу. Чому? Ну, а й повернутися туди, звідки прийшов. Джон Сів і замислився. Скільки в тебе залишилося часу? Після довгого мовчання запитав він. Ну, близько 9 тижнів. Точніше кажучи, дев'ять тижнів після наступного четверга. Він знову позирнув на два пристрої, потім на мене. Тобі варто переглянути графік. На мій погляд, тут ще роботи на дев'ять місяців, а не тижнів. І навіть тоді ще не розпочнеться виробництво. Лише завершиться вся підготовка, якщо пощастить. Джоне, я не можу. Ти вже точно не можеш. Я маю на увазі, не можу змінити графік. Це не від мене залежить. Зараз. Я сховав обличчя в долонях. Утома майже доконала мене. Сьогодні я спав менше, ніж п'ять годин, та й напередодні мені йшлося не краще. В середньому так і виходило. Зважаючи на свій стан, я вже готовий був повірити в усі ці балачки про долю, нібито можна намагатися її змінити, але ніколи нічого з того не вийде. «Слухай, може ти б за це взявся?» – я підняв голову. «Га? За що саме?» «За все. Я і так уже довів до ладу усе, у чому Петрою. Це серйозна справа, Дене. Я ж тебе можу обібрати до цурки». «Ти це розумієш, чи не так? А твої винаходи цілком можуть стати золотою жилою. Вони й стануть, я впевнений. Тоді навіщо довіряти мені таке? Краще тобі покластися на мене, як на адвоката, який надає юридичні поради за відповідну плату, та й все». Я замислився, аж голова заболіла. «Якось я вже мав ділового партнера. Але кляття! Скільки б разів ти не опікся, маєш все ж таки довіряти людям. Інакше перетворишся на самітника в печері». Завжди пильнуватимеш, завжди напоготові. А від небезпеки не вберегтися саме життя смертельно небезпечне, і врешті решт фатальне. Трестя, Джоне, ти і сам знаєш. Ти повірив мені, а тепер мені знову потрібна твоя допомога. Допоможеш? Звісно, що допоможе. м'яко втуртилася Джені. Хоча я й не чула, про що ви тут спілкувалися. Та ні, а може, ця твоя машина помити посуд? У тебе тут усі тарілки брудні. Що, ну, Дженні, гадай, що може. Так, звісно, може. Тоді нехай помиє, я хочу подивитися. Ет, я його не програмував на це завдання, але може, якщо хочеш. Щоправда, потрібно декілька годин, але після цього піт завжди зможе впоратися з посудом. Проблема виникає лише на першому застосуванні, тому що миття посуду воно вимагає багатьох рішень. Це творче завдання, а не проста рутина, як вкладання цегли чи керування вантажівкою. Отакої. Хоч один чоловік на світі справді розуміє, що таке хатні справи. Це безумовно тішить. Чуєш, що він каже, сонечку? Утім, не переривай розмову, щоб навчити цю штуку просто зараз, Дені. Жінка розвернулася. Я сама помию. Живеш, як свинюка, Дені. І це, щоб не казати інакше. Чесно, я геть забув, що перевертень Піт міг би допомогти мені. Загруз у міркуваннях про те, як знайти Піту комерційне застосування задля користі інших людей, і як саме його запрограмувати. А тим часом підмітав підлогу власноруч, власну або просто ігнорував бруд у кутках кімнати. Після розмови з Дженні я почав навчати автоматон усіх хатніх справ, з якими міг упоратися універсальний Уінстон, бо в Піта цілком вистачало для цього потужностей, та й торсенецьких трубок у ньому було втричі більше. Часу тепер не бракувало, бо Джон узявся за діло. Дженні набирала для мене опис винаходів, а Джон знайшов адвоката в галузі патентного права, щоб допомогти мені з формулюванням умов патентної не знаю, чи Джон заплатив йому готівкою, чи пообіцяв відсуток від подальшого прибутку, я ніколи так і не спитав про це. Усі організаційні завдання я повністю переклав на Саттона, зокрема і випуск акцій компанії. Завдяки цьому я міг повністю присвятити себе справжній роботі. Ба більше, мені спало на думку, що як саме Джон ухвалюватиме рішення щодо розподілу акцій, у нього не виникне такої спокуси, як у Майлза. Відверто кажучи, мені було все одно. Гроші, як такі, неважливі. Або Джон та Дженні справді мої друзі, як я й гадав. Або мені варто знайти собі якусь печеру та перетворитися на відлюдника. Лише на двох рішеннях я все ж таки наполіг. Джон, я думаю, що ми маємо назвати фірму автоматизаторсько-інженерна корпорація «Аладін». Якось занадто багатослівно. Що не так із Девіс та «Сатан»? Фірма називатиметься саме так, Джоне. «Іч, це тобі дар бачення підказує?» Можна й так сказати. А ще товарний знак зображення «Аладіна» який лампу, і над нею здіймається джин. Я зроблю ескіз. І ще дещо. Центральний офіс має бути в Лос-Анджелесі. Що? Ні, це вже занадто. Тобто, якщо ти хочеш, щоб я керував компанією, що тобі не так із Денвером? Із Денвером усе гаразд, чудове місто. Але фабрику тут не відкриєш. Вибери гарну місцину в Денвері. І можеш прокинутися якось на світанку та й побачити, що цю землю віддали під будівля якоїсь установи, бо федеральний анклав знову розрісся. І от ти вже не можеш вести справи, аж доки не відкриєш нове виробництво. Крім того, тут мало робочої сили. Сировину для фабрики потрібно завозити суходолом. Ці будівельні матеріали на відкритому ринку не купиш. А от у Лос-Анджелесі, по-перше, невичерпний ринок кваліфікованих працівників, по-друге, морський порт, а по-третє, а як же смог? Ні, воно того не варте. Проблеми смогу там незабаром подолають повір мені, І хіба ти не помітив, що в Денвері повітря теж вкрай? Чекай, ну, Дене, ти вже чітко дав зрозуміти, що я мушу керувати фірмою, доки ти займаєшся особистими справами, вештуючись невідомо де. Гаразд, я на це погодився. Але я маю право сам вибирати робочі умови. Так треба, Джоне. Дене, та ніхто при здоровому глузді не поїде в Колорадо до Каліфорнії. Мій підрозділ стаціонувався там під час війни. Я знаю, що кажу. Або от Джені, наприклад. Вона родом із Каліфорнії, хоч і соромиться цього. З Дженні туди жодною цяцькою не завабиш. А тут у Денвері в нас такі зими. Зміна пір року, свіже гірське повітря, розкішний. Знаєш, я не казала б, що ні за що не повернуся туди. Раптом втрутилася Дженні. Ти про що, Люба? Жінка тихенько в'язала. Вона взагалі зазвичай мовчала, якщо їй нічого важливого не спадало на думку. Але зараз відклала спиці. Чіткий знак. Якщо ми справді переїдемо туди, Любий, то зможемо долучитися до заміського клубу в Окленді. Там можна купатися цілісінький рік. Я якраз згадувала цей клуб останніми вихідними, побачивши Кригу в березі в Болдері. Я залишався в Денвері до вечора 2 грудня 1970 року, до останньої можливої хвилини. Мусив позичити в Джона 3000 тисячі доларів, бо за деталі для моделей віддав якісь шалені гроші, але запропонував йому боргову розписку. Дочекавшись, доки я підпишу цю цидулку, Джон розірвав її та й у кошик для сміття. Віддаси, коли зможеш». До цього тридцять років про мене, Джоне. Так багато? Я замислився. Після тієї розмови півроку тому, коли Джон відверто заявив, що не вірить мені, а все ж таки поручився за мене в клубі, він ніколи не просив мене відкрити йому всю історію цілком. Гадаю, час розповісти тобі геть усе. Може Дені розбудити. Вона теж має право знати. Хм, ні. Нехай поспить. Розбудимо її просто перед твоїм від'їздом. Джені в нас людина проста, Дене. І усе одно, хто ти, звідки. Головне, що ти їй подобаєшся. Якщо це справді буде потрібно, я переповім їй усе потім. Як скажеш. Ісатон уважно вислухав мене, перериваючись лише на те, щоб підлити напої у келихи. Я пив імбірний ель, бо мав причини триматися якнайдалі від алкоголю. Йшовши до моменту, коли я опинився на схилі гори неподалік від Болдера, я зупинився. Ось і все. Хоча дещо я все-таки наплутав. Потім я бував на тому ж місці у лісі... Певнений, що впав не більше, ніж на пів метра. Якби фундамент лабораторії заклали, тобто закладуть, хоч трохи глибше, я взагалі міг би втрапити під землю і поховати себе живцем. Імовірно, і ви з Жені загинули б через це. Не кажучи вже про те, що вибухом могло знести весь округ. Не знаю, що відбувається, коли хвильовий сигнал знову набуває маси в тому місці, де вже щось є. Джон мовчки палив. «Ну то що ти думаєш?» – поцікавився я. Дені, ти багато чого розповів мені про Лос-Анджелес майбутнього, тобто про Великий Лос-Анджелес. Подивимося, як справдяться твої передбачення. От тоді я тобі і відповім. Усе справдиться. Ну, якщо якусь дрібничку не забув випадково. Ед, за твоїми словами, все так наче логічно складається, але наразі я все ж таки гадаю, що ти – найпритомніший божевільний з усіх, що я колись бачив. Це аж ніяк не заважає тобі як інженеру, те як другу. Ти мені подобаєшся, хлопче. Подарую тобі... Нову гамівну сорочку на різдво, якщо тобі так легше думати. Але я мушу так думати, інакше маю визнати, що я й сам не сповна розуму. І Дженні страждатиме через це. Сатун поглянув на годинник. Треба її розбудити. Вона мене вколошка, якщо ти поїдеш, не попрощавшись із нею. Ні, за що так не чинив би. Саттуни відвезли мене в міжнародний аеропорт Денвера, і Дженні поцілувала мене на прощання біля входу. Я встиг на рейс Денвер-Лос-Анджелес і вилетів об 11 вечора.